Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår skäggiga vildmarksöverlevare i apokalypsen. Pavo Hemmingsson. <går> oj, oj, oj. Det var en lång presentation. Hallå där, Danny. Hallå på dig, Pavo. Ja, men det kändes helt korrekt därför att... Jag råkar veta att du älskar postapokalypser av olika slag. Det är den typen av fantasilandskap som du bara älskar att djupdyka i. Främst när det kommer till dataspel och rollspel, men även när det kommer till filmer. Så det känns helt rätt att se dig traska runt i ruinerna av den forna civilisationen i skinnkläder och med ett rejält oborstat skägg. <laughs> ja, det är sant. en mans dystopi en annan mans utopi så eh, jag, jag känner mig lite, lite hemma i de miljöerna det är något särreget vackert över eh, förfallet som man brukar få stifta bekantskap med i, i postapokalyptiska världar som man får besöka och jag kan inte låta bli att, att fantisera och drömma mig bort lite grann och eh, känna att oh, det där skulle vara rätt så det är så skönt och ändå avkopplande på något märkligt vis att få leva i en sådan värld. Ja, jag hoppas ju att du inte önskade det där alldeles för mycket så att du får några fixa idéer för dig. Host, host, harkel, harkel. Vi har det ganska bra som det är. Men det är ett trevligt fantasilandskap att åtminstone föreställa sig att vara i. Och ja, du har väl ett åtskilligt antal hundra timmar klockade i Fallout-spelen. Så att du har nog fått en, en rejäl dos av den här typen av värld. Och... Den här gången har vi återvänt till den typen av värld också men lite sandigare, lite övergivnare och um, lite mer bensinslukande. Ja det är märkligt det där för var i hela friden får man tag i i all bensin efter att jorden har gått under egentligen. Det, det är en fråga man skulle kunna ställa sig i den här världen man har fått stifta bekantskap med och det verkar ju aldrig sina faktiskt det har varit flera filmer nu och banne mig, de där maskinerna de fortsätter att rulla de ser dessutom bättre och bättre ut så att de har verkar ha, ha fått igång en, en tillverkningsindustri nästan också att det är fabriksnya vrålåk med, med lite bizarre detaljer på som far omkring och ja, det, det känns inte helt logisk alltid åtminstone inte genom mina ögonsätt. Du menar till skillnad från den typen av postapokalyps där man kan hitta radioaktivt bränsle till superrustningar som man kan klampa runt i. för det, det är ju så oerhört mycket verkligare, hust, hust, hust. Men ja, du har ju helt rätt. Det är också en sån grej jag reagerar på i filmer och historier som utspelar sig efter katastrofen, att man, man fortsätter att ha tillgång till grejer som borde ha var det absolut första som försvann egentligen det som tog slut absolut fortast det är samma sak när vi tittade på Waterworld att eh, var tusan kommer alla de här konservburkarna ifrån det är flera hundra om inte tusen år sedan det här hände jag tror inte hur mycket kemikalier de än har pumpat in i dem att det håller fullt så länge tyvärr, jag är negativ på det sättet och om man inte har en bensintillverkning eller biltillverkning för den delen så borde ju både bensin och bilar ganska snart ta slut. Jag menar, man sliter rätt hårt på dem. Särskilt om man kastar, ja, explosiva spjut på dem och ser till att de genomgår både ett mindre helvete från solen och från all brand och allt annat som de utsätts ifrån. Det... Det borde bara ta slut men det gör det inte och där har vi väl en av de stora poängerna med dagens ämne. Man ska inte fundera alldeles för mycket på det här. Nej åtminstone inte i, i filmer som den här i alla fall. Det kan må hända finnas lite allvarligare moment också och eh, saker som tas upp som, som känns verklighetstrogna och... Eh, –miljöer som verkligen kan... Tilltala en och, och få en och, och känna att ja, så här kan det nog eh, se ut när, eh, när atombomberna har fallit och mänskligheten, det som, den spillra som är kvar av den försöker resa sig upp ur raskan igen. Men eh, ja, det blir ju lätt eh, spektakel över det hela när det gäller eh, postapokalypsfilmer och det här är ju absolut inget undantag. Nej, det var väl inget undantag när de första filmerna började dyka upp på 80-talet och blev väldigt populära vad jag har förstått. Jag har sett några av dem, men det är så länge sedan att jag minns knappt någonting från dem. Jag minns att huvudrollen kanske hette Max, men jag är inte helt säker faktiskt. Det... Det är så länge sedan att det kändes helt rätt att vi skulle gå den här vägen och titta på den här nya delen i filmserien. Därför att den har fått väldigt mycket positiv feedback och varit väldigt omtalad och mestadels positivt. Och det gör ju att man blir lite nyfiken. Man tänker... Vad är det här för någonting? Är det verkligen så bra som alla påstår? Är det här en, en riktig visuell fest? Är det här en riktigt intressant historia? Och ja, vi älskar ju både visuella spektakel och bra historier så vi satte ju in den här direkt på listan av filmer som skulle ses. Och ja, vad, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, naturligtvis har vi sett på Mad Max Fury Road från 2015 i regi av George Miller och med manus av George Miller, Brendan McCarthy och Nico Lothoris. Och den här bygger som sagt var på filmserien med samma namn som kom under 80-talet och har blivit riktigt rejäla kultklassiker får man väl säga. Mm. Det är en filmserie som är väldigt omtyckt än idag och det var väl på tiden att man faktiskt valde att fortsätta på den här. Men istället för att göra en reboot eller något sådant så slängde man bara in en ny film i ordningen och jag vet inte vad du tycker men det var nog helt rätt beslut. Därför att det finns redan en film om vem Mad Max är och vad det här är för värld och så vidare. Det var bara att kasta sig in i just den här situationen med de här rollfigurerna och bara tuta och köra. Ja, det, det måste jag väl säga. Det finns väl inte så mycket mer att hämta om man skulle ta och starta om hela filmserien igen. Det som kan berättas har egentligen redan skildrats på, på Vita duken Så där har man inte så, så mycket att komma med. Så det här var absolut rätt väg att gå tycker jag. Att eh, ta den existerande världen som man har byggt upp och försöka, ja kanske koppla an lite till de tidigare filmerna och hitta lite av framgångsreceptet där men ändå bygga vidare på det vidareutveckla konceptet och introducera någonting nytt till det hela också och det, det har fungerat riktigt väl ändå om man ser till, till kopplingen mellan de gamla och de nya filmerna det, det känns ändå Mad Max över det hela och det, ja, det, det har ju gått mer på nivå med den här filmen. Man har ju inte riktigt eh, saktat ner tempot och velat göra karaktärstudier- eller någonting extremt symboliskt eller djupt eller något sådant. Här är det bara gasenivåten, i botten, diesellukt och fullt action-kör från början till slut- och ja, det klingar ju kanske inte riktigt eh, i ton med alltså framförallt den, den första Mad Max-filmen som var ja, vad ska man säga, betydligt mer nedtonad denna lågbudgetfilm som kom från ingenstans och ja, riktigt grabbat tag i tittarna när det begav sig där den har ju Absolut inte samma ton, men det hade ju inte uppföljarna till den första filmen heller, om man ser på The Road Warrior eller ja, speciellt Beyond Thunderdome, som ju gick en helt annan bisarr väg och nästan introducera familjeäventyr in i den här eh, övervåldsfyllda postapokalypsen och nästan blev en parodi på sig själv. Så... Eh, det, det, det finns likheter men det finns ju också mycket skillnader om man jämför med, med ursprungsfilmerna så att säga. Vad man kan säga då är väl att de har tagit konceptet Mad Max, inte så mycket Mad Max i sig själv utan idén kring både vad filmerna går ut på och vad filmerna innehåller- och har spunnit vidare på det. Så att det är mer stereotypen av Mad Max- som Mad Max Fury Road innehåller- än ja, karaktärstudierna och allt det som etablerades tidigare. Det här är sin egen lilla grej- samtidigt som det har tydliga kopplingar till ursprungsmaterialet. Ja, och ja, vad ska jag säga? Jag var ju inte förberedd på- en Fury Road, en, ännu en film i den här serien. För eh, Mad Max kändes dödförklarad för länge, länge sedan och jag var fullt tillfreds med, med det faktiskt. Det har inte varit en, en filmserie som jag har riktigt kunnat njuta av. Speciellt inte de två uppföljarna som jag inte är så förtjust i och speciellt inte den tredje utav dem som är ett riktigt haveri på många sätt vis. Jag hade gärna sett att, att Mad Max kunde få vila lite i fred. Men så kom den, den här rullen upp ändå och, och lockade till sig mitt intresse lite grann. För man hörde överallt talas om, om Fury Road och vad den har åstadkommit och hur väl den har väckt serien till liv igen och ja, allt möjligt, vilken visuell fest det är och att det här är alltså en, en nytt kapitel i modern actionfilm. Så man ville ju titta närmare på den på ett sätt men samtidigt så drog jag mig för det för ja, vad finns det egentligen kvar att och, och, och berätta med den här filmvärlden? Men ja, vi satte oss ju ner och, och kollade på det här och Ja, ja, jag måste ändå säga att de har ju lyckats med att uppdatera konceptet och eh, det märks också att eh, manusförfattaren och regissören har hunnit utvecklat en del sedan de tre första filmerna och han har betydligt mer kunskap eh, under bältet när eh, han, han satte igång med den här filmen och Ja, det, det märks. Det är en helt annan typ av cinematisk upplevelse. Det var vad den här filmserien behövde, tror jag. Det känns ju, om man blickar tillbaka till 80-talsfilmerna, inte riktigt som ett hantverk om man ser till själva filmmakandet på Mad Max-filmerna. Men här måste jag ju ändå säga att det här känns som, som en riktigt komplett film som är riktigt kompetent utförd. Jo, men det har ju hänt en hel del i filmvärlden på drygt 30 år, så att jag var inte helt förvånad över att väldigt mycket skulle se otroligt mycket bättre ut. Och med en rejäl budget idag så kan man ju åstadkomma ja, mindre mirakel rent visuellt. Och... Utan att gå in för mycket på det redan nu så måste jag ju hålla med om att det här är ju en sällsam upplevelse att kastas in i. Den är både färgglad, den är sprakande och den är explosiv på många sätt och vis. Men om det är till dess fördel eller nackdel, det, det tar vi upp senare. Om vi tar och fokuserar på historien och manuset här så... Måste jag väl säga att det är ganska tunt egentligen. Men jag hade inte förväntat mig så mycket annat. Det här är en actionfilm som främst bygger på att... Ja, det ska se spännande ut på bild. Det ska vara actionladdat. Det ska hända väldigt mycket. Dialogen... Är viktig på sätt och vis, men det är inte så att man har några djupare diskussioner med varandra om man säger så. Det finns intressant dialog här absolut, men det är snarare undantaget än regeln. Här är det istället små gutturala uttalanden, hänvisningar, varningar och så vidare. Därför att här är det farten som talar, här är det fordonen som talar och här är det vapnen som talar. Men på något märkligt sätt bland allt det våldet som utspelar sig. Det, det finns någonting bakom där ändå. Mm. Att det, det är inte bara action för sakens skull utan det finns ett, ett, ett syfte med varenda scen nästan. Mm. Det finns en, en bakomliggande tema som de här scenerna trots allt stöttar och vidareutvecklar så det går väldigt bra hand i hand där. det blir inte tröttsamt som det gärna kan bli om man frågar mig och när man ser på actionfilmer jag, jag har en tendens att tappa tålamodet ganska snabbt och fokusera på annat under de stora actionscenerna men i när man ser till, till Fury Road här så fanns det ändå någonting som band mig kvar och mitt intresse, kvar och, och se vad som händer. För de har lyckats bygga upp stämningen så bra. Och i varje sådan scen så. Får man lära sig mer om personerna ändå? Om må hända en på ett mikroskopiskt plan så sker det någon form av utveckling där i alla fall. Och information som delges till oss tittare. och Jag vet inte om det är bara är jag som inbillar mig i detta. Men jag kände i alla fall mig betydligt mer investerad i de här scenerna än med många andra filmer av den här typen. Absolut. Jag sa att det var tunt med historia. Jag sa inte att den var helt frånvarande. Mm. Det finns en historia här. Det finns en ark som ska genomgås. Och det finns en utveckling. Och det finns ju drama. Och det finns ju människoöden. Men istället för att man driver det med dialog så driver man det med visuella medel istället. Man visar känslor. Man visar handlingar. Man visar engagemang. Och med så enkla medel så åstadkommer man så otroligt mycket mer än vad man hade förväntat sig att de skulle göra. Därför att du lär känna rollfigurer väldigt snabbt, väldigt effektivt utan att de ens har hunnit säga någonting eller det de har hunnit säga är ganska begränsat. Och det spelar ingen roll för det är deras sätt att framföra sig, det är deras sätt att röra sig och det är deras fysiska handlingar som är det viktiga. Så det finns mycket här att berätta, egentligen. Men man har valt att göra det på ett lite annorlunda sätt jämfört med vad vi vanligtvis är vana vid. Och jag säger inte att det är fel. Definitivt inte. Men det gör ju att mycket mer hänger på det visuella än vad man vanligtvis brukar vilja att det ska hänga på det visuella. Därför att man behöver en bra balans på dialog, innehåll och visuell flärd. Här ligger nästan allt på den visuella flärden. Det kräver en enorm fingertoppskänsla. Det kräver att man vet exakt vad man håller på med. Och jag måste säga att man har riktigt bra koll på vad man sysslar med här. Det är inte många scener som jag tyckte kändes. Ja, ah, men här funkar det inte eller här stämmer det inte. Utan det var ganska solklart från början till slut. Vad det är som händer, varför det händer, vem som är vem, vad som är vad. Och i en sån här historia är det precis vad man vill ha. Ja, det, det är exemplariskt på, i det avseendet faktiskt där. Att eh, det, det finns inga onödiga scener. Allting har ett syfte. Må hända att det blir något utdraget i, i, i de stora actionsekvenserna där, men ändå så, så kan jag inte klandra filmen för det. Utan det, det känns väldigt tight och komprimerat mm. sättet som den här filmen berättas på med All den information som vi bombarderas med rent visuellt så klarar man av att hantera det. Man kan skilja på, på folk, se vad som händer och hålla koll på ja, både för- och bakgrund. Allt, allt är viktigt som presenteras i, i den här filmen. Och det, det är ju någonting vi har klagat på i, i en del andra actionfilmer att man bara fyller skärmen eller bildrutan med en massa onödigt tjafs som bara är där för mm. sakens skull. Här finns det ju bara saker som är centrala för det som händer just nu och som fyller en funktion. Och ja, det, det var faktiskt imponerande att uppleva. Jo men vilken annan regissör som helst skulle ju ha passat på att lägga in ett par bilar till eller lägga in ett par krigare till eller lägga in någon explosion till i bakgrunden bara därför att det hade gjort det mycket innehållsrikare. Men hade då oftast glömt bort också att det finns en anledning till att man kanske bara har vissa saker i bild därför att det här är vad som är viktigt. Just de här krigarna, just den här situationen, just den här konfrontationen, det är fokus. Mm. Och precis som du sa innan, det får inte bara hända planlöst. Det får inte kännas som att man lägger actionscen på actionscen på actionscen staplade ovanpå varandra utan något sammanhang, utan någon röd tråd genom dem. Då känns det bara meningslöst. Då känns det som action för action egen skull. Här känns det som att det är en upptrappning på vad som redan har hänt och nu har hjältarna gjort en sak. Då leder det till en annan sak och det leder till en tredje sak och situationen trappas upp och så vidare och så vidare. Det känns, precis som du säger, väldigt genomtänkt, väldigt komprimerat. Vi har bara med precis det som behövs för att man ska få ut det absolut mesta av innehållet här. Och Jag kan ju inte förneka att det är en väldigt gripande historia i sin essens. Jag kan tycka att den hade behövt... Ja, filas till lite grann egentligen. För den är lite för eh, extravagant med detaljer och uttalanden här och där. Som när man sätter sig ner och funderar på det. Inte kan låta bli att tänka att Nej, men vänta, det, här, det här stämmer inte. Eller om man verkligen följer det till sitt logiska slutsats och så vidare och så vidare. Det här är en film som bara ska vara högoktanig snabb, underhållande en visuell historia med tillräckligt mycket emotionellt engagemang för att tittaren ska vilja följa med mm. men bortom det så ska man inte hänga alldeles för mycket på den här filmen den innehåller lite kufiska detaljer samtidigt är det roligt att se att de har tänkt igenom en hel del saker och tagit ett steg längre i vissa sammanhang därför att i många andra postapokalyptiska filmer då utgår man bara från att ja men det är klart att de överlever, de får sin mat eller annat någonstans ifrån. Här tar man ju sig faktiskt tiden att visa att okej, okay, det här är faktiskt ett fungerande samhälle med odlingar och med mycket annat. Men förutom det så, ja, de tar sig vissa friheter med det logiska tänkandet. Mm -hmm. Men... I vanliga fall hade jag haft ett större problem med det. Här kan jag skaka undan då och tänka, ja, ja, visst, det där är helt galet. Men vilken resa? <laughs> ja, vilken resa eller hur? Och hur galet kan det bli? Kan det bli galnare än så här? Det här är ju så överdrivet <laughs> rent berättarmässigt och speciellt rent visuellt också. Det. Är... De har, känner inga gränser verkar det som filmmakarna när de har skapat Fury Road är verkligen skruvat upp till elva på alla fronter eh, när det gäller den här filmen och samtidigt så finns det ett underliggande allvar en dramatisk kärna som du säger i Fury Road och det är det som gör att, att filmen ändå engagerar och mm det är det jag har tagit till mig från tidigare medmärksfilmer också att hur galen och spektakulär en actionfilm än är av den här slaget så finns det allvaret där det finns något som filmen vill berätta trots allt även om handlingen är väldigt tunn så, så finns den där och den engagerar att mm. de kan förmedla de känslorna tillsammans med Eh, ja, allt eh, vrum, vrum och pang pang och tjulla eh, hejsan. Så det har de ju verkligen lyckats föra över till den här nya filmen också. Och det känns viktigt faktiskt när man ser den här filmen att man verkligen engagerar sig i det som händer och varför det händer. Vad som ligger bakom det hela och varför alla är på, på jakt efter varandra och vad de har för mål. Det övergripande känns eh, riktigt logiskt, emotionellt och ja, ja, ja, det behövs tydligen inte vara mer för att man, man ska riktigt få igång en film av det här slaget. Bara man har någonting att, att knyta sig an vid rent känslomässigt så eh, kan man ta sig extremt mycket friheter med allting annat runt omkring. Ja det är en sak som är säker det och på tal om att knyta an emotionellt det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Mad Max Fury Road om? Jo, mänskligheten kämpar förbrilt för att överleva efter att nästan allt liv på jorden har utplånats. En av dessa olycksaliga överlevare är Max, en före detta polis som efter apokalypsen bara planlöst driver omkring bland Australiens än mer vidsträckta sanddynor. Han plågas av minnet av hans fru och dotter som blivit brutalt mördade. Sorgen, hemlyssnaden och skuldkänslorna över att inte ha kunnat rädda dem har drivit Max till vansinne. Och han har blivit en våldsbenägen ensamvarg som håller människor på så långt avstånd som möjligt. En man som Max har lätt för att skaffa sig fiender. Och han är på flykt undan ett gäng banditer och fanatiker som kallar sig för The War Boys. Inte ens Max kan fly undan det kaotiska men ändå välorganiserade War Boys som verkar vara ännu mer galna än vad Max är. Han blir tillfångat tagen. Och Max reduceras till att vara en levande blodbank åt The Warboys. Men när Immortan Joe, ledaren av The Warboys, upptäcker att hans fruar har rövats bort från honom. Bryter helvetet ut. Han sänder ut hela sin styrka för att återta hans egendom. Och blodbanken Max tvingas med på jakten. Max ser detta som hans bästa möjlighet att försöka återfå sin frihet. Men för att lyckas måste han börja lita på andra människor igen. Och här tar mer eller mindre Max historia slut i den här filmen. Lite av en spoiler kanske att säga men det är nog ingen stor hemlighet att Mad Max är lite utav en bifigur i sin egen film. Man har valt att fokusera på andra rollfigurer istället. Och det beror nog mycket på det som du pratade om innan, att där är kanske inte så mycket mer att berätta om den här rollfiguren. Man har utforskat honom, Ja, mer eller mindre färdigt. Han är Mad Max, han förblir Mad Max och han kommer alltid att vara Mad Max helt enkelt. Mm. Det finns andra människor i det här helvetet som kan vara betydligt intressantare att ta en närmare titt på. Och jag kan inte förneka att det är de flesta av de andra rollfigurerna här som driver den här historien. Max finns där och han är en väldigt viktig länk i kedjan, absolut. Ingen av de andra rollfigurerna hade överlevt utan honom, precis som att han inte hade överlevt utan de andra- det blir ett väldigt gruppsamarbete här och det är ju naturligtvis svårt för honom för han är en ensamvarg han vill vara på egen hand, han vill ta hand om sig själv. Men nu är situationen en helt annan och han tvingas att samarbeta. Och jag vet inte vad du tycker men... Det var väldigt intressant att se den här ensamvargen som vill vara på egen hand men ändå känner att han kan inte bara lämna alla människorna som har blivit lite småberoende av hans hjälp. Och, utan dem så hade han ju inte klarat sig själv heller så det här blir ju ett utbyte av hjälp och samarbete som ja, han drar nytta av men det är tydligt att jag vill sticka så fort jag får chansen. Ja, det är ju Max i, i ett nötskal. För att samarbeta så måste han i stort sett tvingas till det där. Annars så eh, håller han sig på, på sin egen kant hela tiden. Och ja det skildras väldigt väl i, i Fury Road här. Och eh, det håller riktigt bra tycker jag. Man, man får se hur Max agerar- i, i sociala sammanhang om man, om man kan kalla det det interaktionerna med, med andra människor och att det tar väldigt lång tid innan han kan börja ta av sig sitt pansar och, och släppa folk lite närmare in på livet för att jag kanske vill försöka lita på dem lite grann. Försöka samarbeta. Och ja, naturligtvis genast knyta band till dem så att han börjar bry sig om dem igen. Och det, är det han är så extremt rädd för, med tanke på hur många han har förlorat under tidens lopp. Och hur rädd han är för att det ska hända igen. Det, det tycker jag skildras riktigt väl i den här filmen. Så det är. Det känns helt okej okay. Det är jag vill säga, fortfarande förvånande för mig Hur fast lite plats Max tar i, i den här filmen Men det, det kändes ändå logiskt Att man har lärt känna karaktären Och det, det är mer intressant att, Och kanske titta närmare på hans följeslagare Och hur dynamiken mellan dem fungerar också Och ja, hitta någonting nytt att, att berätta Eh, nya karaktärer och, och presenteras för. Och, ja, det funkar också eh, riktigt väl här. Men det tog i alla fall för mig ett bra tag innan jag accepterade Max i den här filmen. För vi har ju en annan skådespelare i den här rollen. Det är ju inte längre fråga om den överkarismatiska Mel Gibson i, i rollen som Mad Max. Eh, av eh, kanske väldigt naturliga anledningar så eh, är han inte riktigt med i bilden längre. Utan vi har ju Tom Hardy i, i rollen som Max istället. Och eh, jag säger vad man vill om Tom Hardy men eh, Mel Gibsons karisma har han ju i alla fall inte eller sett att leverera repliker på för den delen. Ehm, där ligger han eh, några snäpp under i, i jämförelse. Det, det måste jag säga i alla fall. Men Ja, i, i, i takt med att filmen går så eh, börjar jag släppa på, på mitt pansar och eh, släppa Tom Hardys prestation lite närmare in på livet. Och banna mig om jag inte lärde mig att inte bara acceptera Tom Hardy i rollen utan tycker att han ändå gör ett riktigt bra jobb med den här rollen. Ja, nu har jag ju inga direkta band till den ursprungliga Mad Max. Jag vet att det är Mel Gibson som spelade den. Jag vill minnas att han gjorde det riktigt bra, men förutom det så minns jag tyvärr inte särskilt mycket. Så Tom Hardy blev ju lite av en ny introduktion till både rollfiguren och världen för mig. Och jag kan väl hålla med om att han är lite platt här. Nu är han ju inte jord för att han ska sticka ut särskilt mycket i den här filmen utan han ska ju i princip vara den tyste bistra mannen som mest stirrar mot horisonten och hemsöks av sina gamla spöken. Och till och med när han hamnar i situationer där han ja, är lite mer pressad eller där han borde föra någon form av dialog då sitter han ju mer och blänger eller grymtar eller pekar och mycket mer än så. ...blir det oftast inte. Men trots det... ...vet du vad? Jag gillar den här prestationen. Jag hade haft svårt att tro att det här var huvudrollen... ...eller åtminstone rollfiguren som har gett titeln till filmen. Men jag tyckte ändå att han hade tillräckligt mycket närvaro... ...för att man skulle lägga märke till honom... ...för att man skulle hoppas att han klarade sig och så vidare... Men det är ganska tydligt att Mad Max, han är en bifigur i den här filmen. Han är någon som ska hjälpa någon annan vars historia är så mycket viktigare. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Hjälten måste inte alltid vara i fokus. Ibland är offret mycket intressantare. Och det finns väldigt intressanta offer i den här historien. Tillsammans med en ganska intressant skurk också på många sätt och vis- men hjälten i sig, när han är ganska fickjummen men det är precis vad han ska vara. Han är ett redskap, inget annat. Men som det redskapet, då får vi ändå säga att Tom Hardy gjort ett riktigt bra jobb. Ja, han har ju inte så mycket att leka med Tom Hardy i den här rollen egentligen. I större delen av den här filmen så är han ju, ja, inte bara i stort sett begravd bakom en, en stor gallermask eller vad man ska kalla det. Så att man knappt ser hans mimik eller någonting överhuvudtaget med hans ansikte. Men när väl masken faller av och, och man får se honom agera lite mer. Då tar det inte så lång stund innan man värmer upp för den här karaktären. Och det känns som att man eh, får en bättre bild av honom. Och, ja, speciellt i, i sättet som Tom Hardy agerar. Att, ja, det blir absolut godtagbart i, i den här rollprestationen. Tom Hardy, han, han lyckas att bli en ny Mad Max faktiskt. Det, det måste jag ändå säga, även om skuggan från Mel Gibson fortfarande ligger hängande över stackars Tom här. Ja, det är ju aldrig lätt att gå i någon annans fotspår, den saken är ju säker. Sen så reagerade jag inte så mycket på att han hade den här masken på sig särskilt länge. Det är säkert en restprodukt från när han var med i The Dark Knight Rises, när han sprang runt med mask i hela filmen. Så det kändes säkert tryggt och bekvämt där bakom gallret. Men ja, skämt sidor. jag tyckte det här var bra. Tom Hardy ska ha en eloge för vad han gjorde. Men som sagt, han är ju inte den viktigaste figuren i den här filmen. Och visst, det känns ju lite konstigt med tanke på titeln, men det fungerar alldeles utmärkt. Ja men visst fungerar det och det fungerar ju speciellt med tanke på vad det är för en figur vi fokuserar på utöver Mad Max här, för här är det ju fråga om en riktigt eh, komplex men ändå enkelspårig individ på något lite märkligt vis här. En riktigt stark karaktär som jag omedelbart fick en, en koppling till och kände wow, det här kommer att, att bli riktigt spännande. Och ja, det blev det ju också. Och speciellt med tanke på, på skådespelerskan som var i farten här så ja, kunde det nästan inte bli annat. För det är ju filmens nästan egentliga huvudperson Furiosa vi pratar om här. Och Charlize Theron's talkning av den här rollfiguren. Och det är ju nästan en, är en kvinnlig Mad Max där. En tystlåten, beslutsam handlingskraftig individ som eh, gör allt som står i hennes makt för att nå hennes mål. Och eh, en väldigt, väldigt tragisk eh, bakgrund har den här Furiosa som har färgat hela hennes liv och som fortfarande tynger henne extremt mycket. om vill inget annat än att Ja, komma tillbaka och återfå lite av, av friheten och lättnaden av det ok som hon har tvingats bära på grund av den, den stora skurken i den här filmen. Så det, det är en eh, intressant karaktär där som eh, man hela tiden lär känna mer och mer under filmens lopp och ju mer man lär känna... Ja, desto mer intressant blir denna människa tycker jag. Det är sant, hon är lite av ett råskinn när man möter henne först. Hon är väldigt tystlåten, hon är väldigt bestämd, hon har ett klart mål i sikte och när hon väl har bestämt sig för att bryta order då gör hon ju det med hull och hår och det visar ju sig att det finns goda anledningar till att hon bryter order också för hon är ju tydligen ganska högt rankad i den stora skorkens armé och har ett högt förtroende där så ja, det, det är väldigt intressant rollfigur på det sättet samtidigt så är hon ju väldigt komplex furiosa där det finns mer under ytan än vad hon visar och jag skulle vilja påstå att hon är inte så tystlåten som Max är därför att hon öppnar upp sig betydligt fortare och pratar desto mer än vad han gör. För i stort sett är det hon som pratar och han som grymtar och så har vi hela utbytet där mer eller mindre. Och ja, jag gillar henne, hon är intressant, hon är givande och hon är en extremt viktig kugge genom hela den här filmen. Samtidigt så är det lite Mary Sue över henne måste jag säga. Mm. Hon är lite för kompetent på lite för många områden för att det inte ska kännas som att det här är lite för mycket en perfekt rollfigur. Jag hade velat se lite fler brister här och där. Jag hade velat se henne ta vatten över huvudet lite mer än vad man faktiskt får för att motivera alla de här riskerna som hon tar. Trots det så måste jag säga att den är väldigt välbalanserad, det funkar väldigt bra och i och med att hon ska vara ryggraden i det här flyktförsöket som hon är, den som har organiserats så får hon ju inte bryta ihop för då bryter ju allt ihop. hon måste hålla sig stark och där är många scener där det syns väldigt tydligt att hon egentligen bara hade velat springa därifrån. Därför att nu började det bli för mycket. Mm. Men då är allt kört. Då är alla andra som hon försöker rädda körda. Hon måste hålla god min. Och ja, det är en intressant rollfigur. Lite för perfekt. Jag hade velat se bristerna i henne lite tydligare. Därför då hade det känts mer äkta. Men i den här typen av film, i den här situationen och med den här upptrappningen, jag tycker att Furiosa fungerar alldeles utmärkt. Mm, ja, och speciellt med tanke på porträtteringen här av Charlize Theron som återigen kan vara... Så nyanserad och så talande i sitt agerande utan att, att göra så mycket verkar det som. Det är så mycket små detaljer med hur Charlize framför den här eh, rollfiguren. och Det är nästan hårresande bra skulle jag vilja säga med den stämningen hon får till med den här rollfiguren. Det tar inte många sekunder efter att man har introducerat till henne- från första gången i, i bildrutan där förrän man har fått sig en bild av vad det här är för en karaktär, bara på grund av sättet hon för sig blicken som hon har hennes blotta närvaro eh, bara skriker ut vad det här är för en rollfigur men där är ju så mycket mer som lurar under ytan sedan och så många känslonivåer som eh, Furiosa har som Charlize frambringar helt, nästan helt perfekt. Det är, det är, det är riktigt, riktigt bra. En riktigt skön action som får så mycket tyngd av att ha en så kompetent skådespelerska som porträtterar henne. Och förutom att vara jältinnan så ska hon ju representera en grupp andra kvinnor också som tyvärr måste jag säga är ganska karaktärslösa i den här filmen. Mm. Det är inte så att de inte är viktiga. Det är inte så att de inte har saker att säga. Men att ta upp dem en och en skulle vara ganska lönlöst därför att det skulle både bli en enorm spoiler för stora delar av filmen och det skulle inte ge så mycket egentligen. Utan det är ju Furiosa som är... ja huvudkvinnan i den här historien. Det är hon som representerar dem. Det är hon som är beskyddaren. Det är hon som ska se till att de kommer därifrån helskinnade. Och naturligtvis i ett så här eh, groteskt landskap där eh, det är att vinna eller försvinna så är ju också oddsen stora för att det tyvärr är folk som kommer att dö under historiens lopp. Och, ja... De har ju en del tragedier de ska gå igenom och det är ju någonting som Furiosa har lite svårt att acceptera här och där därför att hon vill inte ha förluster. Det här är människor under hennes försvar och att förlora någon av dem. Ja, det är en alldeles för stor förlust egentligen men samtidigt vill hon ju inte riskera vad som är kvar så det tär i henne och hon visar det väldigt tydligt samtidigt som hon fortsätter att vara väldigt målmedveten. Så ja, jag kan inte annat än att hålla med. Charlize gör någonting här som är sanslöst bra och som gälltinna i den här historien är hon helt fantastisk. Ja, ja, det var helt ögonblickligen som jag, jag fattat tycke för, för den här rollfiguren. Och ja, man blir inte besviken ju mer man lär känna henne. Det var en riktigt härlig person som jag personligen hoppas få, få stifta mer bekantskap med i, i efterföljande filmer för det känns lite grann som att det här var en, en rollfigur som pl lite planterades inför ja, efterföljande filmer så att eh, det, det kanske kommer att spinnas vidare på, på den här rollfiguren och ja jag kan inte annat än att, än att hålla tummarna för det faktiskt. Vet du det var någonting jag tänkte på också medan jag satt och tittade på den här? I och med att Mad Max själv har satts så i bakgrunden och Furiosa är så i förgrunden så skulle den inte förvåna mig om att det kan komma spin-off-filmer från den här filmserien. Och som jag känner just nu... Det skulle jag inte ha några problem med. Det här var tillräckligt intressant. Hon var tillräckligt givande som rollfigur för att det ska motivera en sådan utveckling. Så eh, kommer det så ska jag titta på det med intresse. Men någon jag också tittade på med en hel del intresse i den här filmen. Det var ju naturligtvis den stora skurken. Det vill säga Immortan Joe som är... Eh, Ja, apokalypsens Darth Vader mer eller mindre för eh, han verkar ha en hel del fysiska problem han verkar ha lite besvär med andningen men trots det så är den väldigt imponerande figur som vi får se dyka upp och klampa runt och vråla och ha sig och eh, han är ju inte sen att sätta sig bakom ratten själv heller för att ge sig av ut i vildmarken för att ställa till bekymmer Eh, naturligtvis inte ensam för han har ju både en eller två eller tre legioner av eh, ja, mer eller mindre krigsfordon hos hust herkel, herkel i sitt följe och eh, ja lika mycket som jag gillar honom så kan jag inte låta bli att gapskratta åt honom. Ja, han har förmågan att vilja locka fram ett litet fniss emellanåt för ja, han är Ja, inte så väldigt eh, grundad i verkligheten känns det som. Han är eh, extrem på, på många sätt och vis. Maken till eh, fysiskt defekt skurk, det har jag inte sett på, på väldigt, väldigt länge. Han är ju Knappt funktionsduglig som människa rent fysiskt. Han har ju helt förstörts i, i undergången så att säga. Han är tvungen att ha hjälp med andningen. Och ja, en röstning för att och, hålla honom på fötter verkar det som. För att han inte ska kollapsa. Han är ju nästan en hårsmån från döden hela tiden känns det som men ändå håller han sig vid liv och det är väl kanske det som har lockat människor att flockas kring honom på grund av det hela han är en människa som borde ha varit död men som fortfarande lever och trots det så, så finns det någonting där han har ju talets skåva om inte annat, han har karisman, han vet vad han ska eh, säga för att få folk att lyda och eh, ja, skapa en, en enhet eh, om en med lite våld så eh, har han ju ändå lyckats eh, skapa ett samhälle och eh, han är ju en, en kapabel figur ändå och han är en Väldigt läskig figur egentligen om man ser till vad i hela friden han håller på med och det, det samhälle som man har byggt upp där. Det är inte en så, så väldigt snäll person även om han själv verkar mest tro att han är en, en ny messias här. Ja, eller ett sändebud från Valhalla åtminstone, för det verkar vara att de har fokuserat väldigt mycket på livet efter detta att få spendera evigheten i Valhall och om man dör som modig krigare då får man komma dit. Det är ju mer eller mindre det han har byggt hela sin dogma på. Och ja, att vara en av hans krigare, det är ju någonting som många verkar anse som någonting väldigt högt. Det väldigt mycket status i att vara en av hans warboys. Um, det är ju inte de mest stabila människorna som han väljer ut att ha sina samarbeten med både när det gäller krigare och allt annat. För han omger ju sig med en hel del skumma personer om vi säger så. En del av dem är ju hans egna barn och vi kan väl säga som så någon med så många genetiska defekter borde ju inte yngla av sig för eh, det syns ganska tydligt på barnen att de är inte helt hundraprocentiga tyvärr men eh, han är glad för att yngla av sig, han vill göra det desto mer och det är ju den stora anledningen varför han är så frustrerad över Furiosas bedrägeri hon har ju tagit någonting från honom som han håller väldigt kärt och det är en väldigt stark motivator genom hela filmen. Jag är beredd att tro att någon som är så småsint, som är så egocentristisk verkligen skulle sätta igång det drevet som han gör för att få tillbaka någonting som ja, han mer eller mindre kunde skaffa ett nytt när som helst. Han är så fokuserad på att ingen ska ta det som han har och det säger väldigt mycket om hela hans rollfigur. Han struntar i allting annat, han vill ha det som han vill ha och om han måste gå över lik för att få det, ja, det är helt okej. Okay. Ja, liv, det, det spelar inte någon roll för Immortan Joe- och ja, den stora motivatorn för honom som driver honom åtminstone vad han tror själv det är ju att försöka få människan att återfå sin, sin forna storhet rent genetiskt. Och odla fram en ren människa fri från alla mutationer och sjukdomar som har kommit till följd av, av bomberna som har fallit där. Och nu när han... Har fått tag på ganska rent genetiskt material så har någon tagit ifrån honom och då blir han lite gramse. Så på, på ett sätt så, så kan man förstå lite grann av hans, hans motivation där. Men eh, han har ju inte rent mjöl i påsen, den här i Morton Joe. Och han har ju inte alla eh, hönsen hemma i hönsgården, heller rent mentalt. Och eh, det, det tror jag man, man märker ganska så snabbt också. Bara och kasta en liten blick på andningsmasken som han ständigt bär på sig där med, med hästhänderna eller vad i sjutton det är som han har satt på där så, så ser man att det här inte är en så, så psykiskt sund person. Nej, sund är nog inte ett ord vi ska ha i närheten av honom. Där är alldeles för mycket som inte stämmer. Men någonting som definitivt stämmer det är ju Hugh Keyes Burns skådespeleri här som i Martin Joe för gösses vilken prestation. Han är extremt underhållande. Han är extremt skräckinjagande. Och ähm, ja, vill man ha en stor gangster i apokalypsen då har man ju mer eller mindre träffat rätt här. Det finns ingen känsla för liv och levande där finns ingen moralisk eh, uppfattning bortom hans egen och eh, ja vill man ha en stor skåk helt enkelt det här är en ren full träff Ja, det, det är inte utan att man får lite benreferenser med, med Immortan Joe här också- med tanke på masken och att det är lite knepigt att höra vad han säger emellanåt också. <laughs> Men han är ju en, en imponerande karaktär i alla fall i all sin enkelhet- och att så mycket sägs med hans var ja, närvaro här- att det, det känns som en, en mäktig fiende trots att han trots alla hans defekter och ja, det, jag tycker att det, det bygger upp motståndet på ett förnämligt sätt också i den här filmen man, efter att man har stiftat bekantskap med Immortan Joe och hans religiösa fanatism som man nästan kan eh, beskriva det som med hans warboys så ja det, det, det känns som att eh, Oddsen är emot våra hjältar här och det de möter ett helt övermäktigt motstånd så att det, det, det skapar verkligen en, en dramatik i, i berättandet och i de actionladdade scenerna också. Att det, jag tycker att det, det faktiskt fungerar på ett förnämligt vis här. Hur överdrivet det än må vara så fort vi har med The War Boys att göra och alla deras eh, klänoder, ägodelar och fordon och ja, sättet som de för sig och sminkar sig och allt möjligt så är det... Ja, både lite skärmigt, lite tuntigt och eh, ja, lite småroligt emellanåt också faktiskt. Men du, att klaga på att Immortan Joe och hans Warboys är lite överdrivna här. Det är väl en underdrift för hela filmen. För eh, Mad Max Fury Road är ju en överdriven film på alla sätt och vis. Men det är ju också precis så den ska vara. Den är färgglad, den är explosiv, den är superladdad och ingenting är ju subtilt här för fem öre. Och å andra sidan, det ska den inte vara heller. Jag gillar den här skurken Jag gillar hans följeslagare och vad du än tycker man måste ju respektera en skurk som har en egen troubadour med eldflammande gitarr med sig och spela vart han än går. Åh oj just. Det var det mest bizarra med den här filmen tror jag som verkligen fick mig att tänka vad i hela friden håller de på med nu om ja, man får, får se den här trubaduren som du kallar honom elgitarristen på, på bungee-linor som far fram och tillbaka och eh, akkompanjerar striderna tillsammans med, med slagverket i bakgrunden där det, det kändes så bizarrt men när man tänker på, på något sätt så, så funkar det ändå. Att man, jag förstår inte hur man kan gå till sådana här extrema nivåer och, och verkligen få det att fungera. Men på något sätt så, så satte det lite tonen för det som komma skulle med, med det totalt galna kaos som skulle följa i, i actionsekvenserna där. Så ja. Det är, låt gå för det. Allting är överdrivet med The Warboys och um, man kan inte låta bli att, att gilla det ändå. Nej, det är väl precis som du säger. Den här filmen är ett slagverk med en kille med flammande gitarr som studsar fram och tillbaka på ovansidan utav en monster truck. Det är en summering av en stor del av den här filmen och uh, om det låter asbisart och jättekult då är det här filmen för dig. Ja eller hur bara man är beredd på att det, det finns faktiskt en litet gryn av allvar i den här filmen också så man får inte vara rädd för att känna någonting annat än adrenalinet som flödar utan det, det finns lite annat att hämta där också. Ja men då är man så upptagen med att lugna ner sig från de här utbrotten <laughs> av adrenalin så det är bara hälsosamt att ta en liten paus här och där. Men om vi tar och lämnar vårt rollgalleri för vi kommer inte att ta upp någon mer här. Det finns en hel del rollfigurer till naturligtvis men vissa av dem tillför inte så mycket. De är mer med för att vara något visuellt och intressant i bakgrunden. De kan säga intressanta och givande saker men som nämnt. Dialogen är inte det stora i den här historien. Det är alla bilräder och strider och liknande. Så vi vänder oss helt enkelt till det visuella. Och ja, explosivt är väl ett ord som också väldigt bra summerar den här filmen. Ja, eh, bensindoftande eh, explosioner eh, finns det ju ganska gott om här på, på många sätt och vis. Ja, eh, det är fart och flärd, inte bara i, i biljakter utan ja, överallt i det visuella. Man har ju lekt mycket med färger, man har lekt mycket med kompositioner, man har... Byggt upp extrema action-scener med nästan enbart praktiska effekter. Så mycket stants med gamla, hederliga stuntmän som far och flyger till höger och vänster i de mest extrema situationer som nästan borde innebära döden för alla som <laughs> är medverkare i de här. Det var sanslöst vad man fick uppleva bara på, på den fronten där eh, hur avancerade stuntscener som de har exekverat i e Fury Road och hur de har fångat det på film det var bland det mest imponerande jag har sett på år och dag på den där fronten faktiskt Ja, det är ju sanslöst imponerande på många sätt och vis. Vi älskar ju praktiska effekter och stunts är ju en väldigt imponerande form av praktisk effekt. Eftersom att det är inte bara att göra något intressant framför kameran. Du gör ju någonting som om det görs riktigt illa och du har riktig otur så kan du råka riktigt illa ut. Och, ja, det märks ju att de är extrema proffs här för allting ser så äckligt äkta ut man verkligen slits med och den enda kritiken till allt det här exploderandet och alla människor som far och flyger fram och tillbaka och slits i stycken och krossas och allt möjligt det är att det blir så mycket att man blir nästan lite tondöv efter ett tag. Det, det tappar lite effekten därför att man får så mycket att man inte riktigt kan processa det man ser. Mm. Det är fortfarande imponerande, det är fortfarande snyggt gjort och det håller fortfarande rakt genom filmen. Men någonstans, åtminstone för mig, så började det bli lite för mycket att man... Man slutade uppskatta det efter ett tag och började ta det för givet och det, det är synd med tanke på allt hårt arbete som har lagts ner. De skulle ha haft lite fler pauser inemellan och kanske inte dragit ut actionsekvenserna fullt så långt. Jag kan förstå att den sista konfrontationen ska vara den längsta och mest explosiva absolut men det känns som att de kör full gas hela tiden och... Mm, det är väl den enda kritiken jag vill ge på den fronten i så fall att de kanske bränner ut sig lite grann. Ja, att börja i högsta fart och sedan bara ja, fortsätta, det får den kanske att tappa smaken för det hela lite grann här. Även om det, det, det finns lite pauser emellanåt och eh, vissa nyansskiftningar i, i händelseförloppet där så kan jag hålla med om att det, det blir nästan för mycket så att man, man blir avtrubbad för det första och det kanske var meningen att få publiken att och acceptera den, den brutala postapokalyptiska världen här och känna att det här till slut bara var, var vardagsmat för det, det är så här man måste göra för att tvingas överleva i i den här hemska världen men det gör ju samtidigt att man inte kan uppskatta allt som man bjuds på till slut på skärmen. Det, man placerar liksom kaka på kaka framför en och till slut så, så är man mätt och hur goda kakorna än ser ut så kan man inte få ner fler och det kändes ändå så att de, de var medvetna om att de hade passerat gränsen nu och det var dags att, att avrunda det hela men visst kommer det extremt mycket farande åt ens håll så ja det, det kan faktiskt bli lite för mycket av det goda. Jag tror att mycket av problemet ligger i att allt är så överdrivet. Hade det bara varit rollfigurerna och actionsekvenserna som var överdrivna så hade det kanske gått ner lite lättare. Men man har ju valt att gå ganska långt när det gäller designen i den här mm. filmen. Och då pratar jag inte om kläderna vilket känns ganska logiskt i den här världen utan jag menar helt enkelt fordonen. För jag utgick från att, okej, okay, man tar det som finns, man skruvar ihop det och försöker få det att funka så bra som möjligt. Och det var väl egentligen en av grundpelarna i de gamla filmerna. Mm. Här känns det lite som att, ja, vi vill inte ha den kedjan om halsen. Vi vill göra någonting mycket roligare. Vi vill designa riktigt asbissara fordon som våra skurkar och hjältar kan köra runt i och panga på varandra och så vidare. Och det har ju lett till en hel del intressanta konstruktioner om vi säger så. Och intressanta tolkningar. Men det gör ju också att filmen blir... Eh, ett steg kanske lite för uh, orealistisk för att man ska kunna acceptera den som någonting realistiskt. Och nu vet jag att jag själv sa att den var medvetet överdriven och det förstår mer eller mindre alla som tittar på den. Men det finns ändå en gräns där det blir för mycket och man kan inte ta åt sig det längre och jag tror att fordonen hjälper till att knuffa in lite in i den regionen där, därför att Visst det är läckert, visst det är intressant, men det går lite för långt, ser lite för snyggt och polerat ut. Och, ja, om apokalypsen gör att bilar ser så nya och fräscha ut när de ska föreställa att de är helbombade, då vill jag gärna ha en sån. Ja, det är ju märkligt att allting ser så, så fabriksproducerat ut när det gäller fordonen här. Det, det finns ju inte en enda skada på dem, verkar det som här. Att de har hittat perfekta plåtslagare som kan eh, få ut varenda buckla av, av bilarna och få ut så snygga, välpolerade fordon som de sedan har, har klistrat lite detaljer och annat eh, tjafs på där och Ja, sedan när man sätter en, en, en bungee-hoppande elgitarrist som sprutar lågor <laughs> ovanpå där så, ja, då, då blir det kanske lite för mycket men ja, det, det, det är ju meningen att, att det ska vara för mycket här och man får skjuta verkligheten lite åt sidan eh, speciellt med, med den här typen av filmer men ja, det, det, det känns ju... Inte riktigt äkta där. Där skaver det lite grann här. Men alltså själva huvudintrycket. Eh, det, det behålls ändå. Det är någonting som ändå gör att det, det gagnar filmen. För allting är ju så överdrivet så fort det har med, med Warboys att göra här. Och deras eh, fanatism, deras eh, energi, allting är ju så upplåst och överdådigt så det är inte klokt så eh, när det sedan sätts i, i kontrast med det mer eh, verklighetstrogna och realistiska som är på, på hjältesidan med Max och, och Furiosa där så eh, så lättar det upp den här lite irritationen man kan få där att de får någon sorts Balans där i alla fall så att man kan acceptera allt det här sanslösa man får levererat till sig när det gäller just The War Boys. Det har du ju förstås helt rätt i. Man ska ju bara se det här som underhållning och inget annat. Det ska vara bensinslukande, det ska vara explosivt, det ska vara högoktanigt och inte mycket mer än så. Det är ju filmen väldigt ärlig med att det ska vara. Men om jag ska ta upp en effekt som jag tycker både funkar men är också den som kanske inte riktigt håller hela vägen. Så är det ju det digitala efterarbetet här därför att visst miljöer har de fått att se riktigt snygga och läckra ut. Och visst putsningen de har gjort på actionsekvenserna där de har gått in och redigerat och fixat är oftast helt okej. Okay. Det finns sektioner där det verkligen är övertydligt att de har varit och putsat. Men om det var någonting som jag verkligen satt och störde mig på att det här ser fejk ut. Det här ser digital genererat ut. Jag kan inte skaka av mig det här. Det var den här extrema sand-och-åskstormen som helt plötsligt utbryter och som blir en flyktväg av alla saker för hjältarna. Och, ja, jag vet inte vad du tycker men det var lite för mycket att smälta för mig. Ja, just det digitala effekterna där de påkallar en uppmärksamhet verkligen och där bryts illusionen faktiskt men det är jag tror nästan enda gången i den här filmen då det har varit så, så påtagligt eh, men det är förhållandevis bra genomfört i alla fall och jag nej, tycker inte att det, det skaver allt för mycket. I, i min upplevelse och min eh, njutning av eh, den här filmen. Det, det bildar en, en viss eh, dissonans för min del också absolut- om man ser att det här verkligen är fråga om just digitala effekter. Men eh, när resten av filmen håller en sån hög kvalitet där- så vill jag inte riktigt ta och, och banna filmen allt för mycket för den här scenen. Den var viktig för, för handlingen och det har verkligen gjort vad de har kunnat. Och som en digital effekt så är det ändå relativt imponerande att väl genomfört men... Ja det, det håller inte riktigt hela vägen men jag, jag är ändå och och godta det jag fick uppleva där även om det, om det skavde även mig lite och min upplevelse av det hela. Det är ingenting som förstör filmen definitivt inte men jag tror att jag reagerade lite mer på det än vad du gjorde och det kan vara en smaksak det kan vara att man helt enkelt lade märke till någonting som den andra har missat. Spelar inte så stor roll. Det är ingenting som förstör Mad Max Fury Road. Men det finns där åtminstone. Men det drunknar ju lite i fotot här. Det drunknar ju lite i ljussättningen. Och det drunknar ju lite i hur man har valt att färgsätta den här filmen. För det är ju väldigt klara och starka färger. Jag skulle nästan vilja säga att det... Påminner väldigt mycket om en action actionserietidning med hur man har valt att göra kontrasterna mellan ljus och skugga och färgläggning och så vidare. Det är någonting som jag tilltalas enormt mycket av vilket kanske inte förvånar någon av våra lyssnare. Men rent generellt så ser allting väldigt bra ut här. Och jag gillar hur de använder färgskalor och hur de använder upplägget. Och hur de komponerar bilderna och hur de klipper ihop den här filmen. För det är verkligen ett riktigt imponerande hantverk som vi får ta del av här. Ja, ja det är det verkligen. och ja, Jag tyckte väldigt mycket om just de varma tonerna som de använde i i utomhusscenerna på på dagen här och hur väl det fungerade och hur extremt mycket intryck det gav här med att verkligen framföra de, de gula och, och röda tonerna där. Men däremot så själva nattscenen lämnade en viss bitter eftersmak i, i munnen för mig i alla fall med dess riktigt stålblå toner som ja inte lämnade samma typ av, av intryck. Det kändes så påtagligt fake på, på något vis här att det kändes som killen som hade hand om blåfiltren framför ljusen där det borde verkligen ha fått sparken för han gick ju verkligen överstyr med det hela här för ja, ja, det, det blir alltför påtagligt för min smak här så ja det är ju mycket här som verkligen är en, en smakfråga vad man är villig att och acceptera och vad som verkligen kan, kan skava en lite för ja det, det här är väldigt väldigt mycket visuell information att ta in som har stiliserats på ett speciellt sätt så ja det kan ju verkligen ta och dela upp tittarna i, i två läger här beroende på vad man har för, för tycke och smak helt enkelt. Gillar man det högoktaniga och de skarpa färgerna och all action och alla specialeffekter då har man ju en riktig fest framför sig att ta del av. Men om man tycker sådant är ja, inte så tilltalande eller lite långtråkigt i längden då kommer nog det här att bli en väldigt lång film att ta del av. Men tycker man bara att det låter lite lockande så finns det ju väldigt mycket att hämta här i både bild, i både färg, i både upplägg och främst i klippningen som jag måste säga är förstklassig för att vara en actionfilm för eh, det känns väl komponerat, allting känns verkligen väl genomtänkt och... Eh, det märks att man har försökt att trimma bort allt som är onödigt här. Fokusera på uteslutande det som är nödvändigt för att berätta den historien man vill berätta. Och förmedla rätt känsla i varje bildruta. Så på det planet måste jag säga att den här filmen är ja, extremt välgjord. Ja, alltså sammansättningen här. Det, det, det går ju inte att klaga på tempot och flytet i den här filmen det, det, det går inte av för hackor här. Här sveps man med i en eh, flodvåg av händelser och det, det slutar inte förrän eftertexterna börjar rulla faktiskt. Där. Att det, det är riktigt bra sammansatt och Ja, man har hittat exakt rätt ögonblick för att sammanfoga de, de olika scenerna. Det, det, det går det sömlöst faktiskt in, in i vart annat Och kombinerar man sen det med ja cinematografin här, hur de har lagt upp scenerna och hur väl det flyter in i vart annat med klippningen. Ja, det är, det är riktigt, riktigt bra gjort. Så jag På det stora hela och när det gäller det visuella så är jag extremt imponerad här rent filmmakarmässigt hur de har gått iväg för att realisera eh, den här filmen. Det är riktigt, riktigt snyggt och hur överdrivet det än må vara så är det ändå riktigt njutbart här. Och det fanns speciellt ett element som jag inte kunde sluta fascineras för och som jag studerade så fort jag fick chansen och det var Furiosas vänstertass som ju har en effekt på sig konstant och där illusionen aldrig bröts. Den var så sömlös i sin konstruktion att jag var som helt besatt av den och försökte hitta någon skavank någon skarv där som kunde avslöja att det var just en effekt men icke. Och just detta det kan man säga är ett exempel på hur de har arbetat med filmen på det stora hela här att de har verkligen gått in på detaljnivå och skapat någonting som är riktigt, riktigt eh, bedårande när det gäller just bilderna. Men om vi ska lämna det visuella bakom oss och försöka att summera Mad Max Fury Road så eh, har det ju varit en väldigt intressant resa. Så hur skulle du välja att summera den här? Ja, hur summerar jag Fury Road här? Förutom att börja med att det är ...sånt tempo i den här filmen. Det finns nästan inte en lugn stund i Mad Max Fury Road. Det är nästan bara gasen i botten som gäller- ...och total bilkalabalik genom hela filmen. Och Det här är ju absolut inte den typen av film som jag normalt brukar titta på- för att det här med all action, det kan få mig att tappa intresset. Men George Miller kan verkligen råda bot på det här. Han kan bygga upp en berättelse ungefär som man kokar soppa på en spik. För ser man rent berättarmässigt så är det inte så mycket story i den här filmen. Det som George gör är sedan tar det här centrala i berättelsen och visualiserar filmen på ett så engagerande sätt. Han ramar in den så förträffligt och låter bilderna tala för sig själv och han inför en mening med varenda scen. Och resultatet blir en tempofylld, en tight, extravagant och underhållande film. Karaktärerna är enkla, ja men de är väldigt väl utformade ändå när en ny rollfigur presenteras så kan man snabbt bilda sig en uppfattning om vem det här är och forma ett visst band till själva rollfiguren och det här gör man riktigt fördömligt det är få filmer där man ögonblickligen får så mycket berättat för sig med, med så lite medel egentligen och när det gäller skådespelarna så passar de också väldigt bra in i sina roller. Det tog i och för sig ett tag för mig innan jag personligen kunde acceptera Tom Hardy i, i rollen som just Max. För eh, jag jämförde honom hela tiden med Mel Gibson. Och ja, säga vad man vill om Tom Hardy. Han har inte karisman eller närvaron som Mel Gibson en gång hade. Men... Tom, han växer in i rollen och han levererar när allt kommer omkring en godkänd tolkning av Max. Men det här är dock Charlize Therones film rent skådespelarmässigt. Eh, Mad Max Fury Road det är en enda lång eh, etablering av eh, Furiosa i denna filmserien. Och Theron ja, hon skapar en, en riktigt, riktigt härlig eh, actionhjältinna av högsta rang om man frågar mig. Sedan så går det inte att förneka att Mad Max Fury Road är en visuellt hänförande upplevelse. Man sparar inte på krutet här och det är fullt av färger, av våld och av effekter. Men det gagnar berättelsen. Det är överdrivet, ja men det har ett syfte. Det som händer skapar känslor och intryck som hjälper till att, att forma stämningen i den här filmen. Och med den högklassiga inramningen och, och klippningen och allt, så, ja, det blir en, en flytande, kaotisk eh, ballett som eh, känns eh, ända in i ryggmärgen faktiskt. Så den här filmen måste rekommenderas. Mad Max-filmerna trodde jag var överstökade vid det här laget. Och ja, att jag, jag, jag var nöjd med att låta Max vila i graven. Men Fury Road visade upp en, en ny sida av vad som kan berättas i denna filmvärld. Och när en eh, anti-action-gubbe som jag har svårt att, att slita blicken från Mad Max Fury Road så, så har man nog lyckats med något riktigt speciellt. För... Eh, den här typen av action, det var verkligen något som var i min smak. Ja du, jag kan ju inte förneka att det här är action i min smak också. Det finns en hel del att njuta av, det finns en hel del att hänföras av- och det är precis så jag vill ha det. Men även fast det är riktigt ordentligt överdrivet- och även om det är verkligen uppdraget till max när det gäller precis allting- så jag är jag ändå villig att acceptera det därför att det här är en galen och överdriven värld där allting kan hända. Logiskt tänkande gör en del av situationerna och händelserna i den här filmen lite väl ologiska och konstiga. Men det här är den här typen av film där man ska lämna hjärnan vid ingången och bara sjunka ner i soffan och njuta av galenskaperna som man får se- det är meningen att det ska vara överdrivet, det är meningen att det ska vara helt galet och bara vara en fantastisk resa från början till slut. En stor del av det är ju naturligtvis alla häpnadsväckande specialeffekter och alla scener som vi får se men det är ju också alla rollfigurer som vi får stifta bekantskap med här. Och även om de är kanske lite förplatta för sitt eget bästa i många fall så finns det väldigt mycket där ändå och man fattar tycke för en hel del av dem väldigt snabbt. Oavsett om det är skurkar eller hjältar så är de väldigt färgglada och intressanta att titta på när de drabbas samman i de här färgsbrakande explosionerna av bilar och olja och eld. Jag kan väl inte påstå att jag blir jättesugen på att återbesöka de gamla Mad Max-filmerna efter att ha sett Mad Max Fury Road. Men samtidigt måste jag erkänna att det här var en väldigt tillfredsställande actionrulle att titta på och jag rekommenderar dem faktiskt varmt till alla som inte har sett den. Det är synd att inte mer underhållning av den här kvaliteten tillverkas därför att det här är ren skaparglädje i filmform och det märks från början till slut genom varje bildruta. Visst, handlingen är tunn, men det lilla som finns kompenseras mer än väl av spektaklet som man också får ta en del av. Har du inte sett Mad Max Fury Road, ta chansen, det blir en åktur som du sent kommer att glömma. Ja, jag förstår om, om folk kan vara lite nervöst inställda till en, en film som den här men ja, är man inte helt allergisk mot action så borde man absolut ge filmen en chans. För som en åktur är det här som en berg bana av sällan skådat slag här så ge det ut på en åktur. Jag tror inte att du blir besviken. Men på tal om att kanske bli besviken och en rejäl berg-och-dalbana så ska vi istället vända blickarna mot en film som eh, kanske inte riktigt motsvarade de förväntningarna som man hade på den. För eh, vi ska faktiskt ta en titt på en riktig karriärsförstörare till nästa vecka där... Eh, Ja, man inte riktigt hade respekten för källmaterialet, gick lite för långt och åstadkom någonting som eh, ja, jag inte skulle kunna påstå är särskilt njutbart. Nej, det, det kan man väl inte säga. Det här är ju en, en familjefilm, en barnvänlig historia som man helt har låtit mutera till något hiskeligt monster av eh, märkliga smaklösa skämt och visuell humor. Nej, jag, jag vet inte vad folk har hållit på med här faktiskt. Så eh, jag, jag kan bara lidande se på när det här utspelar sig och bara fortsätta fråga varför den här författarens verk fortfarande måste behandlas på det här viset och att man inte kan göra det på ett bättre sätt och, och hitta, hitta kärleken igen och inte bara en massa dolda sexskämt och protumor och annat. Kan jag snälla bespara mig från detta. Ja, nu har du faktiskt gått med på att vi ska titta på det här till nästa vecka. Men jag lovar, jag lider minst lika mycket som du gör därför att... Det här källmaterialet är ju någonting som är älskat världen över och har mycket gott att komma med men det verkar som att Hollywood inte riktigt förstår sig på det här utan hakar fast i detaljer som man kanske borde ha släppt och gjort någonting nytt utav istället och överdriver det och drar det till sin spets och ja vet inte riktigt vad man håller på med egentligen. Och jag vet inte hur mycket nästa vecka kommer att bli ett vanligt avsnitt där vi sitter och recenserar utan det kommer nog snarare att bli en podd där vi eh, försöker lista ut var allting gick fel egentligen. Hur man inte ska göra en film och hur man inte ska tolka ett källmaterial för eh, den här filmen innehåller så gott som alla fel man överhuvudtaget kan göra i en sån här situation. Ja man verkar göra det med stolthet också vilket kan göra mig lite förbannad så eh, vi får lägga band på oss själva så mycket det går kanske men eh, ändå försöka få lite utlopp för vår frustration som jag är ganska garanterad över att vi kommer ha när vi sitter här nästa vecka. Ja vi får väl göra det bästa av situationen helt enkelt och ta på oss våra hattar och bara kasta oss in och genomlida eländet.